tudtuk fel. jó este volt, sajnálhatjátok, hogy nem voltatok itt. Jó volt elcsendesedni Isten előtt, is. és köszönöm mindazoknak, akik hívtak, hogy kéne még egyszer csinálni, keresni Isten, csak csendbe. Mert nem csináltunk semmi mást. Felolvastuk az igét, és vártuk, hogy Isten szóljon. És aztán volt egy ponta az estén, amikor, amikor úgy gondoltuk, hogy ez egy hely, ahol megfoghatjuk a bűnünket, és oda szögezzük a kereszthez. Most ne kezdjétek el keresni, hogy kié melyik lehet, mert általános dolgokat írtunk föl, de, de úgy éreztem, Isten úgy vezet minket, hogy legyen az egy olyan este, amikor föllítunk egy emlékoszlopot, és arra visszanézhetünk, és azt mondjuk, azon a pénteken 2010 húsvét én leraktam ezt a, ezt a bűnt, oda szögeztem, megöltem, oda a kereszthez. Ez az, amit itt látunk. De Jézus teljesen megváltoztatta ezeket a dolgokat, amiket ott látsz mindet. Jézus egy új életet adott, és... És nagyon szeretném, hogyha értenétek, hogy, hogy a kereszténység nem egy vallás, nem egy klub, hanem lélek, élet. Együtt járni Istennel, minden nap hallani az ő hangját. Jézus nem csak egy húsvét. Jézus nem csak egy vasárnap. Jézus az élet. És mindez azért lehetséges, mert, mert majdnem 2000 évvel ezelőtt szív kiszámoltat, hogy 1977 évvel ezelőtt Jézus eljött, és meghalt értünk, azért, hogy, hogy velünk élhessen, hogy velünk járhasson, hogy ismerhessük őt. És nagyon imádkozom, hogyha te itt, ma reggel nem ismered Jézust, ma úgy menj el, hogy szembe jött veled. Akár egy gondolat, akár egy, egy mondat. Tovább fogjuk folytatni a Máté evangéliumát, mert péntek este azt kezdtük el olvasni. Kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliátokat, ha itt van Máté evangéliumának a 27. részénél, és innen fogom tovább folytatni. 27. résznek az 50. versénél hagytuk abba, ott hagytuk abba, hogy Jézus nagyot kiáltott, és és Isten kezébe rakta a lelkét. És felolvastam egy verset a végén, ami elmondja, elmondja Jézus, hogy nem veszi el tőlem senki az életemet. Én vagyok az, aki leteszem azt, van hatalmam, hogy lerakjam azt, és van hatalmam, hogy újra fölvegyem. Jézust Jézus nem megölték véletlenül. Jézus, Jézus önmaga jött és letette az életét a saját akaratából értünk. És láttuk egy gyötrődését, ahogy a kertben imádkozott, hogy a teste igazán nem, nem akarta ezt. Ugyanúgy fél tőle, mint te vagy én. Félnék, de, de ő maga alárendelte magát, azért, hogy életünk lehessen. Ő maga letette az életét. Értünk. És azon az estén ugye hagytuk, hogy a lélek, lélek szóljon. Én szeretném, ez <gül> most elég furcsán hangzott, mert akkor ez azt jelenti, hogy néha nem hagyom, hogy a lélek szóljon. Ugye? Nem, nem vicces? Nem ittatok elég kávét? Ez az ünneplős reggel, ez nem a sírós reggel, vagy a sírós este, az pénteken volt. Hagytuk, nem volt magyarázat, ugye? Nem volt sok magyarázat az igéhez, hanem csak... Csak vártunk az óra. Én szeretném ma is folytatni ezt, de, de van, van üzenete ennek a, ennek a mai reggelnek. Azt fogjuk csinálni, hogy lesz egy Biblia óra, és aztán utána megkérjük a gyerekeinket, hogy, hogy jöjjenek és csináljanak nekünk valami műsort. Így van eddig? Mert valamivel készültek nekünk. Nagyon készültek, akkor valószínűleg nagyon jó lesz, de teljesen mindegy, mert ha csak picit készültek volna a szülők, akkor is elolvadnának, és az is nagyon jó lenne. És utána fogunk ünnepelni, utána fogunk dicsőíteni együtt. És a dicsőítés ideje alatt, hogyha szeretnél úrvacsorát venni, ott a kereszt lábánál az úrvacsorának az elemeit, Menj, ved magadhoz, ülj a helyedre, és bármikor, amikor úgy érzed, hogy készen állsz rá, hogy új vacsorát vegyél, akkor ved magadhoz majd a dicsőítés alatt, és utána pedig enni fogunk, nem csak lelkileg, hanem testileg. Személyesen egy nagyon brutális dolgot készítettem el, merényletet ma reggel ellenetek ételben, de először nézzük az igét. Uram, köszönjük neked az igédet, köszönjük azt, hogy hogy odaadtad nekünk, hogy a kezünkbe tarthatjuk már így, és köszönjük neked azt, hogy az ige ige az, ami átformál minket, ami, ami jön és kipucolja a nem odaillő részeket. Én ezért imádkozom ma reggel, hogy Jézus, te meghaltál a bűneinkért, kérlek, Szentlélek, hogy gyere is, és ha kell, akkor fegy meg, és szólíts meg. Uram, imádkozom azért, hogy, hogy meglássuk a te szabadításodnak a gyümölcsét. És uram, imádkozom, hogy ma meglássák itt emberek a te szabadításodat, Jézus nevében. Amen. De mielőtt, mielőtt folytatnánk, néhány kedves testvérem kettő figyelmeztetett egy dologra, ami pénteken véletlenül kicsúszott a számon, és sajnálom, hogy kicsúszott a számon. Nem csúnya szóra kell gondolni, vagy ilyesmire, de szeretném, szeretném rendbe rakni. A Marci az így elbincszentette a fejét. Mondtam valami rondát is esetleg, mert akkor itt az idő, hogy szóljám. Hát? Nem, olyan nem volt, hanem mielőtt folytatnám, szeretném ezt rendbe rakni. Rendbe rakni egy kicsit, mert, mert felsoroltunk, felsoroltunk bűnöket péntek este. Soroltam a bűnöket, és akinél volt a, a papír, az kiment, és felszegezte a bűnt, ugye? De van egy kis baj ebbel az egésszel, hogy az, azokat nem mind bűnök, hanem van, amelyik a bűnnek, a, bűnnek az eredménye. Tudjátok, az hogy, az, hogy az ember elesett, és most szándékosan nem mondtam mádámot, mert mindannyian, mindannyian benne lehetnénk ebbe a, ebbe a körbe, az sok mindent okozott ebben a világban. Hozott bűnt is, de sok minden következménye lett, és többek között az, hogy az ember megöregszik, megbetegszik, és meghal. Ez egy eredmény. Majd ezt megbeszéljük Ádámmal azon a napon, amikor ott leszünk, hogy miért rontotta el. De ez a bűnnek a következményei, hogy ez történik velünk. Ne gondold, hogy a betegséged az bűn. Tiszta? Mert tiszta? Ez fontos dolog. Mindenkinek tiszta? A betegség, látjuk a Bibliában, hogy néha Isten adta talán, de ez se teljesen tiszta, valamiért, mert valamit nem méltóan cselekedtek az emberek, de nem minden esetben betegség ez miatt van. Egyszerűen megyünk tönkre, tönkre mennek a génjeink, egyre rosszabb az ember, egyre hamarabb őszül, egyre hamarabb feladják a, a belső szervei, de ez, nem, nem az, ez nem bűn, ez a test, ezt hozta magával, hozta magával a bűn. De tudjátok, Jézus ezeket a következményeket is, fölvitte a fára. Ő meghalt ezekért is. Csak gondoljatok bele abban, hogy amikor ott leszünk a mennyben vele, nem lesz többé halál. Sőt, azt tudom mondani, hogy nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus, lehet, hogy nem lesz már nektek testi halál is nekem. Mert Jézus bármikor visszajöhet. De az biztos, hogy ha ott leszünk vele, nem lesz halál. A Biblia azt is írja, hogy nem lesz több fájdalom. Nem lesz betegség, ő eltöröl minden, minden könnyet, ugye? Nem lesz ez a test, ami romlik és romlandó. Pál azt írja a korintusiaknak, hogy, hogy, hogy kapunk egy olyat, ami nem romlik meg többé. Jézus fölvitte a fára, az az, hogy ő meghalt értünk a kereszten, az azt is jelenti, hogy mindezek miénk lehetnek hitáltal kegyelemből kit állt a kegyelemből. 50. verset fogom olvasni euh, még egyszer. 27. rész 50. verse. Jézus pedig ismét nagy felszóval kiáltván kiadál lelkét. Ott történik valami a kereszten, és Máté nem írja le nekünk azt, hogy mi volt az, amit Jézus ott kiáltott a kereszten. Ez egy nagyon fontos szó. És érdekes, hogy csak János írja le. Ha megnézed, a többi evangéliumban nem találod, János valószínű azért tudja leírni, mert ő ott volt a kereszt alatt. Hallotta ezt, hogy mit mondott Jézus. És Jézus ott egy nagyon fontos szót kiáltott. Azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. A görög eredeti azt jelenti, be van fejezve, vagy nincs több hátralék Érdekes, ugye? Nem csak az, hogy vége van, hanem hogy meg lett elégítve, azt is jelenti. Érdekes szó ez, hogyha ma kimész állítólag, ezt lehet hallani a piacokon, amikor alkudnak, legyen ennyi, nem annyi, és mert a kötelező alkudni, és alkudnak, és a végén azt mondják, ezt a szót használják, amit most direkt nem mondok el, mert nem tudom jól kiejteni, és tökégés lenne, de azt mondják, elvégeztetett, vége van, nincs több, nem jöhetsz vissza reklamálni hozzám az áru miatt, mindent kifizettem, vége van. Te nem jöhetsz utánam, az árus nem jöhet utánam, és mondhatja, hogy de még ez, nincs több, kész, vége, nincs reklamáció. Jézus azt a szót kiáltja ott a kereszten, hogy elvégeztetett, nincs több, kész. Az emberiségnek a megváltása teljesen belett fejezve ott. Ugye, azok az emberek többsége, aki ott állt, csak látott egy zsidó tanítót meghalni ugyanúgy, ahogy meghalt sok ember már ott. De közben... Hátul, a lelki világban Jézus győzött. Jézus győzött, és hihetetlen listát lehetne arról felállítani, hogy mi minden tett lehetővé ott a kereszten nekünk, neked, meg nekem. Jézus elvégezte azt a munkát, amit Isten, Isten rábízott. Nem kell többé jóvá tennünk semmit. Nem kell többé áldozatot hozni. Mert Jézus volt az, aki tökéletesen beteljesítette Istennek a követelését a bűnnel szembe. Ő megfizette, figyelj, az egész, az egész világnak a bűnét. Mindenkiért fizetett ott. Jézus jött azért, hogy örök életünk lehessen. Nincs többé reklamáció. Isten sem jöhet, ő nem is jön, hogy még ezt tedd meg. Nem, ő meg lett ott elégítve az Atya a kereszten. A sákán nem jöhet reklamálni. Nincs miért, mert Jézus tökéletesen kifizette, elvégezhetett. Lapozzatok velem, kérek, a római levélbe. Negyedik rész, 25. versébe. És olvasom az 5. rész második verséig. Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a, a mi megigazulásunkért. Megigazulván ezért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi úrunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz, a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Jézus hozott egy, hozott egy békességet közénk, az atya közé, és az atya közé. Amíg nem volt megfizetve ez, akkor háborúságban álltunk Istennel. De Jézus hozott egy békességet, megbékélhetünk ebben a, ebben a kapcsolatban, mert Jézus megfizetett már, megfizetett már mindent. És ezt maga Isten meg is mutatta, hogy létrejött ez az új szövetség, hogy, hogy a régi elmúlt, és itt van, itt van ez az új szövetség. És el se tudom képzelni, hogy micsoda bizonyság lehetett az, amit Isten. Isten adott az embereknek abban a pillanatban, amikor Jézus meghalt, és fölkiáltott, hogy beletfejezve, vége, megfizettem, nem kell több áldozat. Lapozatok vissza velem léciers a Mátéban. És azt olvassuk ott az 51. versben, és íme a templom kárpítja fölétől az aljáig ketté hasada, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének. első tudom képzelni, hogy, hogy mit gondolhatott az a, az a templomi szolgalképpen, ott, ott van a templomban, és megtörténik, megtörténik ez a dolog. Vegyük, vegyük észre itt azt, hogy, hogy ez a kárpit ez fölülről szakadt el lefelé, ezt Isten szakította el. El tudom képzelni az urat, amit lenyúl, és ketté, ketté szakítja. És talán azt mondod, hogy hát nem lehetett ez olyan nagy szúcs, mert biztos a Discovery csenelem meg, vagy nem tudom melyiken, megmagyaráznák, hogy akkora volt a földrengés, hogy elszakította ezt a kárpitot, csak az a baj hogy ez a kárpit körülbelül 14-15 centi vastag, még több is azt mondják. Állatbőrök és szövet egybe. Isten jön és elszakította. Ismeritek, ismeritek a Fekete László dorogról? Ő arról híres, hogy telefonkönyveket szakít el. És elég nagy darab ember. Ezt nem ember szakította szét. Ezt nem szakíthatta szét ember. Isten jött és megmutatta, hogy mostantól szabad az út, a szentek szentjébe. Ez, ez a függöny mit jelképezett? Az embereknek azt mutatta, hogy nem mehetsz csak úgy Istenhez. Egy átlagos halandó nem mehet csak úgy Istenhez. Egy évben egyszer meheted be a pap, a főpap az engesztelés napján erre a helyre, oda a függöny mögé, és csak el tudod képzelni, amíg, amíg bement a függöny mögé? Hihetetlen nehéz volt odajutni Istennek a jelenlétébe. És igen, ez a függöny azt is mutatta az embereknek, nem jöhetsz csak úgy egyszerűen. A főpap is úgy mehetett, hogy áldozatokat kellett bemutatnia, és hogyha odament és bűn lett volna benne, akkor meghalt. De Isten abban a pillanatban, ahogy Jézus azt kiáltja, hogy el van végezve, nem kell több áldozat. Kifizettem mindent örökre. Isten lenyúl és azt mondja, igen. És ketté szakítja ezt a kárpitot. Gyertek, ahogy vagytok a szentek szentjébe. Gyertek, közösségbe lehettek Istennel úgy, ahogy vagytok. Ő az, aki meghalt a bűneitekért. Ő mindegyikért és nem kell megváltoznotok. Az érdekesség az ebben a dologban, hogy képzeljétek, azt olvastam, hogy a zsidó rabbik ezt a függönyt, nem tudom, hogy hallottátok-e, de nem sokra rá összevarták. Ők látták, ők tudták, hogy mi történt. Isten megmutatta, hogy jöhettek, ahogy vagytok de jöttek ezek az emberek, és nem tudom, hogy miért. Talán azért, mert, mert féltek, hogy elveszítik a pozíciójukat, vagy, vagy nem tudom miért. De összevarják, amit Isten szétszakított. Ebben mit, monda, mit mondanak, hogy de még mindig létezik ez a fal. Nem mehetsz csak úgy Istenhez. De ezen a mai, mai húsvéton is talán vannak emberek, akik varják össze ezt a függönyt sajnos. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy ahhoz, hogy Istenhez gyere, nem jöhetsz így. Át kell öltöznöd, mert Isten így fogad el. Ez a, ez a helyes Isten tisztelet. Vedd ki az ékszereidet. Ez a helyes Isten tisztelet. Vágasd le a hajadat. Nem vehetsz föl szoknyát, borzasztó dolgok, szombaton kell tartani az Isten tiszteletet, mert csak akkor jó, mert úgy kedves Istennek. Nem tudom, hogy még mit, tehát még Marci fölállna, még többet tudna mondani, hogy hogyan, hogyan jöhetsz Isten elé, és hogyan kedves Istennek ez. És látjátok, hogy varják össze ezt a függönyt, és olyan nehéz ezeknek az embereknek oda menni Isten elé, és akkor is, amikor végre odajutnak akkor azt mondják nekik, hogy na hát azért máskor gyorsabban. Értitek, hogy, hogy, hogy de a húsvét üzenete nem ez, hogy nehéz odamenni Isten elé, hogy meg kell változtatnod magadat, az öltözködésedet, a küllemedet, vagy, vagy akár a, a viselkedésedet, hogy odamehessél és kaphasd az üdvösséget. Nem. A húsvét üzenete az, hogy szétszakadt az a függöny, hogy gyere, ahogy vagy, és ahol vagy, gyere. Az a jó hír. Az jó hír. A többi az rossz hír. Pál azt mondja ezeknek az embereknek, akik összevarják ezt a függönyt, hogy, hogy vigyázzon ki, ki mit épít arra az apra. Mert tűz fogja megpróbálni. Sajnálom ezeket az embereket, akik ezt prédikálják, mert folyton a toppon kell lenni. Szépen. És én őszintén az utóbbi három napban mindenhol voltam, de a toppon biztos nem. De Isten azt mondja, nem baj, gyere, ahogy vagy. Jöhetsz, jöhetsz hozzám, ahogy vagy. Mert ez a húsvét üzenete. Kicsit vegyetek le a hangból, mert nagyon zeng az egész léci. Alapból hangos vagyok, úgyhogy értitek, hogy, hogy ezzel az üzenettel, amit ők prédikálnak, amivel összevarják ezt a, ezt a függönyt, emberek életét nyomorítják meg, és tartják rabságban sokszor a lelkiismeretükön keresztül. Hogy Istennek nem kedves, ha te ezt teszed, és így teszed, és változ meg. De ez nem jó hír. Az a jó hír, hogy gyere, szabad az út a szentek szentjébe. Isten szétszakította azt a függönyt. És tudod mit? Hadd mondjam nektek ma reggel, hogy vigyáznunk kell magunkra, hogy nehogy a jó hírt rossz hírré változtassuk. És tudod mit? Ne engedjétek meg magatoknak és másoknak se, hogy a jó hírt rossz hírré változtassák, hogy jöjjenek és kárhoztassanak. Hogy te nem lehetsz keresztény így, nem beszélhetsz így, nem mondhatod ezt. Nem. Mert onnantól kezdve az evangélium, az már nem evangélium. Onnantól kezdve az egy rossz hír. Onnantól kezdve az egy teher, amit ráraknak a hátunkra. De Jézus szabadságot hozott. Jöhetünk szabadon, és kapunk üdvösséget hit által, kegyelemből. Oda borulhatsz Istenhez ma, úgy, ahogy vagy, és szabadságot, szabadságot kapsz. Mindennel, ami a, amit a hátadon hoztál ide, mindennel, amit nem tudtál lerakni reggel, pedig úgy érezted, hogy hát így nem mehetek gyülekezetbe, jöhetsz oda, és lerakhatod. Mert Isten szét, széttépt azt a fűkönyvét. Nincs, nincs többé akadály. Római levélben, ne lapozzatok oda, kérlek, negyedik részben, 5 ötig. Pál arról beszél, hogy ő az, aki bevezetett minket. Jézus az, aki utat nyitott nekünk, hogy mehessünk, szabad, szabad menetelünk van az atyához. Mi, mi Jézus Krisztus igazságát örököltük, amikor ő meghalt értünk, és ez egy nagyon fontos dolog. Nem a saját igazságodba állsz Isten előtt, mert ez az egyik baj, a sátán és mások is sokszor, hogy te igazságodra mutogatnak, hogy legyen igazságod, mert akkor vagy elfogadható, de te és én nem a saját igazságunkba állunk Isten előtt, mert nekünk saját igazságunk nincsen hanem mi Jézus Krisztusnak az igazságát örököltük. Amikor Isten rád néz ma reggel, akkor nem, nem azt a rondaságot látja. Van egy dal, dal az egyik srácnak, akinek a dalai közül ma reggel énekeltünk, énekeltük azt a dalt, és azt mondja, fölteszi ezt a kérdést, hogy, hogy miért látsz mindig szépnek. És ez nekem tetszik, ez a gondolat, hogy néha fölkelek reggel, és azt mondom, hogy Isten, te mi mindig szépnek látszod. És ő szépnek lát, mert nem téged lát. Hanem Jézust látja. Jézus igazságát. Ezért mehetünk szabadon. Mert Jézus igazsága van rajtunk. Oda léphetek, és Isten azt mondja, jöhetsz. Persze, mert igaz vagy. Megigazított minket Isten. Olyan vagy, mintha soha nem vétkeztél volna. El tudod ezt képzelni? Nem. De Isten szemében ezt örököltük, mintha soha nem rontottuk volna el. Mintha nem is létezett volna. Meglettünk igazítva. Nehéz ezt elfogadni, nem? Azért nehéz elfogadni, mert annyira Teli vagyunk sokszor bűnökkel, és annyira lehúznak ezek a dolgok, de épp ezért jött Jézus, hogy te mégis azt mondhast, hogy én mehetek Istenhez. Az a kárpít szakítva, lett szakítva, az az akadály onnan véve. Meg igazítva. Jézus Krisztus igazságában. nem kell többet áldozatokat hoznod. És én nem tudom, hogy te ma hogyan gondolkozol? De azt tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy de még, de még nekem ezt meg kell csinálnom Istenért, hogy ő elfogadjon engem. Tudod, mit? mondok neked akkor egy meglepőt ma reggel. Bármit csinálsz, nem tudsz olyat tenni, amivel ő jobban szeretne téged. Megszakadhatsz, de nem kell. Nincs szükség rá mert Jézust látja, amikor rád néz. Érted? Ez szabadság. Nekem ez szabadság. Ez jó. Nem kell csinálnom semmit. Úgy jó vagyok neki, ahogy vagyok. Úgy jó vagy neki, ahogy vagy. És tudod, mintha te eddig, ma reggelig dolgoztál ezen az üdvösségen, és azt gondoltad, hogy még jobbnak kell lenni, hogy Isten elfogadjon, rossz felé mész. Nem tudsz semmit csinálni. Ő annyira szeretett téged, hogy odaadta fiát. Ennél jobban még... Értitek ezt? Ez a jó hír. Szabad vagyok. Béna vagyok. Elrontom. Tele van a bűnöm, mint a tenger. Azt is mondja, ezt a dal. Az a dal. De ő szépnek lát. Szépnek lát ma reggel. Téged, engem. És elég neki, aki vagy. Ő az, aki megvásárolt, és ő az, aki felelősséget vállal, hogy, hogy megtisztítsa az életünket ebben folyamatban, ami most megy, a megszentelődés. De ő már ajtót nyitott. Ha te ma, Úrnak valod Jézust, üdvösséged van, mert ő meghalt, és szabadon jöhetsz, szabadon, úgy, ahogy vagy, Jézus Krisztushoz. Nem kell megváltoztatnod az életedet. Majd ő megváltoztatja. Róma 8.1 azt mondja, hogy Igen! Megtanultátok! Ez az én gyülekezetem. Semmi, semmi kárhoztatásuk nincs azoknak, akik Krisztusban vannak. Pont. Nincs. Mert elvégeztetett. Nincs több Nincs, de... Nincs. Jézus visszafordul. Emlékszem, mit mondtam? Most majdnem mondtam valamit, de ezt ki lehet majd vágni? Sátán pofa be. Mert én már elvégeztem. Nincs több. Ez jó, nem? Kárhoztat téged valaki? Ma reggel Ez nem az Istentől van mert nincsen semmi kárhoztatásunk. Nem szabad engedni, mert Jézus jött, meghalt. Szabad utunk van bármikor, bármikor és bárhogyan Istenhez. Olvassuk tovább a 27. részt, kövessétek velem, légy szíves. Ah, de jó, hogy milyen sok bibliát látok most már. Királyok vagytok, húzzatok bele. Ez, ez tök jó, tök jó a bibliaórán egy bibliával ülni. 52. verstől olvasom, egészen a 61. versig. És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámadan, és kijövének a sírokból. A Jézus föltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelenének. A százados pedig, és akik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást, és amik történnek vala, igen, megrémülének mondván bizony, Isten fia vala ez. Sok asszony vala pedig ott, akik távolról szemlél, szemlélődnek vala, akik Galilából követik Jézust szolgálván néki. Ezek köz volt Mária, Magdaléna, és Mária, Jakab és József anyja, és a zebedeus fiainak anyja. Mikor pedig beest, beesteledék, eljöve egy gazdag ember, Arimathiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez Pilátushoz menvén kéré a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. És magához vévén József a testet, begöngyöli azt tiszta gyolcsba, és elhelyezi azt a maga új sírjába, melyet sziklába vágattatott. És a sír szájára egy nagy követ hengerítvén elméne. Ott vala pedig Mária... Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír átelenében ülnek van. És csak egy érdekes dolog, amit itt látunk, felírhatjátok, hogy, hogy itt beteljesedik egy, egy profécia az Ézsaiás 53-ból, hogy a gazdagok közt kapott helyet. Csodálatos az, hogy Jézus és Isten, amit mond, az mind, mind igaz. És látott több száz év táblatában látsz egy proféciát, Tökéletesen, pontosan teljesedik be, nem csak egy vallás, amit mi teszünk minden vasárnap. Az élet, Isten, amit megmondott, az úgy lesz. Olvasom tovább a 62. verstől, kérlek, hogy kövessétek velem tovább. Egészen a 28. rész 10-es verséig. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybe a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván Uram, emlékezünk, hogy az a hitető, még életében azt mondta volt, harmadnapra föltámadok. Parancsolt meg ezért, hogy őrizzék a sírt harmad napig, nehogy az ő tanítványai oda menvén, éjjel, ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból, és az utolsó hitet és gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondanékik, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ő pedig elmenvén a, sír, a sírt, őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ az őrséggel. A szombat végén pedig, a hét első napjára uh, víradóra, uh, kiméne Mária, Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt, és ímé nagy földindulás lőn, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és menvén, elhengeríti a követ a sír szájáról, és ráülde arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó az őrzők pedig tőle való féltőkben megrettenének, és olyanokkel lő, olyanok lőnek, mint a halottak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonynak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott. Amint megmondotta volt, jertek, lássátok, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és ímé előttetek meg Galilába. Ott meglátjátok őt. Ímé megmondottam néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, én szembe jöve ővelük Jézus mondván, legyetek üdvözölve, azok pedig hozzájárulván megragadák az ő lábait és leborulának előtte. Akkor mondanék itt Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galilába, és ott megtalálnak engem. Csodálatos dolog történik, milyen jó sztori ez, hogy Jézusnak a halála után is beszélhetünk a történetéről, mert ez az, amit, ez az, amit itt látunk. Az Ószövetségben, ahogy már utaltam ezekre a dolgokra, a főpap, amikor bement és az engesztelés napján, amit már említettem, áldozatot mutattak be, és azon az egy napon a főpap bemehetett Istennek a jelenlétébe, és érdekes dolog történt ilyenkor, a főpap bement a szentek szentjébe, és akkor kívül csönd van, és a nép imádkozott, és várta, hogy a főpap kijöjjön, és hozza Isten üzenetét, és azt, hogy Isten megbocsájtott nekik erre az évre. Értitek, hogy mi történt itt? Bemegy a főpap, és csönd. És kijött, és azt mondta, Isten megbocsájtott, és hozott még üzenetet állítólag, amit Isten mondott bármit a népnek. Micsoda képez Jézusról? Ő maga az a tökéletes bárány. Ő maga a tökéletes főpap. Már, és bár ilyet, ezt nem látom a Bibliában, de többször hallottam, hogyha, hogyha a pap bement volna, és bűn van benne, akkor meghal. És nem kijött volna a szentek szentjéből, hanem ki, kihúzzák egy kötélen. Érdekes dolog, de mondom, ne vegyétek ezt úgy készpénznek, mert nem látunk a szent sátor felszerelései között szent hullahúzó kötelet. Tehát valószínű nem volt... Mert elvégezték pontosan a szertartást, és talán soha nem történt olyan, hogy Isten jelenlétében a főpap meghalt, mert bűn benne. De micsoda kép ez? A bárány bement a sírba, ő maga a főpap, és áldozatot mutat be, és csönd. És az, hogy a főpap kijött, az a népnek mindig azt jelentette, Isten elfogadta a mi áldozatunkat. És Jézust nem kihúzták a sírból. Nem kihozta valaki. Ő maga, miután bemutatta az áldozatot, kijön. És ebben azt mutatja, hogy elfogadta Isten az áldozatot. Elég volt. Isten megelégedett az áldozattal, és megvan bocsájtva, és nem egy évre, hanem örökre. A tökéletes bárány, ő megfizette a bűnödért az árat. Nem kell többet fizetned. Nem kell dolgoznod. Mert kegyelem van. Kegyelemből hitáltal van üdvösségünk. És uh, tudod, Manapság is képzeljétek, keresi Jézusnak a testét, és szenzációra vadászva körbeássák azt a helyet. Találtam az interneten egy csomó dolgot, hogy itt feküdt, nem, ott feküdt, és itt találtak valamit, valami csontdarabot, és próbálják Jézust megtalálni, mert ez lenne a legnagyobb cáfolata annak, hogy Jézus él. De tudod mit? Ezzel is úgy vagyok, mint amikor focipályányi hatalmas antennákat terveznek, hogy halljanak valamit a világűrből, milliárdokat költenek, de nem forintokat, dollármilliárdokat költenek, és, és többször mondtam, hogy csak egyszerű lenne, hogyha jönnének hozzám, és támogassanak a valapényzre, és megmondom, hogy soha az életben nem fogsz onnan semmit hallani. Nem? Valahogy így van ez, hogy Jézust, Jézust nem fogják megtalálni. Egyszerűen bele de Jézus nem, nem fogják megtalálni, mert ő feltámadt. Nem fogják tudni megtápolni, és én már látok tudósokat, akik 89 évesen sírva esnek össze a lapáttal a kezükbe, hogy akkor van Isten. Mert nem találjuk. Jézus, Jézus feltámadt. Nincs ott. Az angyal azt mondja, miért keresitek itt? Nem megmondta nektek, hogy ő feltámad. Nincs már a halottak között, ő él. Jézus Krisztus él, és milyen csodálatos, hogy szembe jön, szembe jön az ő tanítványaival, ott ugye az asszonyokkal. Jézus megfogott minden bűnünket, és, és átváltoztatta. És őszintén nem tudom, hogy mi fog ebben most történni. De tudjátok, azok a dolgok nem maradtak ott a kereszten. Isten gyere, gyere, segíts nekem! Mert azok a dolgok, azok lelettek tépve, és, és megszűntek, nincsen. Nincs több hiába valóság, ugye? Hiába valóság, te hiába valónak érzed az életedet? Jézus azért jött, hogy, hogy ne legyen egy céltalan élet. Jézus fölvitte a fára a hiába valóságot, és adott gyümölcsöt. És Isten kicserélte nekünk. Istit kérem, hogy rakja föl. Mert Jézus átformálta ezt. Gyümölcsöző lehet az életed, és lehet egy célja. Látod a függőséget. Jézus jött és meghalt azért is. Azért, hogy, hogy szabad legyél. És Pál azt mondja, az az erő, ami Jézusban munkálkodott, az munkálkodik bennünk is. Azt a kereszt tette lehetővé. Aztán ott van a gyűlölet. Nem tudom, hogy találsz-e magadba gyűlöletet néha. De Jézus azért is meghalt, hogy az a szeretet legyen. És ne felejtsd el, hogy mindenre megvan az erőnk Jézusban, aki minket megjelősít. És Ott van a félelem. Találok, találkozok emberekkel, akik teli vannak félelmekkel. Nincs biztonság az életükbe, mint egy ingoványos talajon járnának. De Jézus a félelemért is meghalt. Azért, hogy biztonságunk legyen. Biztonságod lehet nem kell félni a jövőtől. Sok ember fél a jövőtől. Mi lesz velem? Hogy lesz? Jézus jött, és azt mondta, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden egyéb meg lesz. Nem kell félni attól, hogy mi lesz, ha meghalok. Egy biztonságot adott. Aztán sok embert látsz szégyenben, az miatt, az miatt, ami ami esetleg történt vele. Az miatt, ami ilyen volt az élete régen. Az miatt, ami van vele most. Az miatt, ahogy kinéz. Az miatt, hogy beteg. Bármi miatt. Jézus megfogta azt. És jön, és megvígasztal, Mert azt mondja az első korintusi levél, hogy én direkt elhívtam a világnak a semmijeit, a nemteleneit, hogy megszégyenítsem a bölcseket. Ott a kereszten. Legyen neked ma vigasz ez. És aztán, amit a bűn hozott, a betegség. Tudjátok, a Biblia bátorít minket, hogy imádkozzunk a betegeinkért. Jézus ezekért is meghalt. A Biblia azt mondja, hogy könyörögjünk, hogy, hogy meggyógyuljunk. És tudod, lehet, hogy előtte reményet se volt. És azt mondták, hogy emberileg ez lehetetlen. Jézus gyógyulást tud hozni az életedben. Akár lelki, akár testi. De tudod, mit? hadd tegyem hozzá? Ha. Istennek nem az a terve, hogy meggyógyítson téged. Örök gyógyulás van ott a mennyben, amikor ott leszünk. És nem ez az élet a célunk. Ő legyőzte a betegséget, igen. Mert jöhet akár betegség. Pál úgy kiáltott, halál, hol a fullánkod, mit csinálsz velem? Megölöd ezt a húst, és adott nekünk egy egészséget. Jézus. És aztán a következő, a büszkeség. Ez egy fontos dolog. Sok ember büszke, én büszke vagyok, és nagyon akadályoz engem sokszor az életemben a büszkeségem. Mert nincs alázatom abban, amit Isten csinálni akar. Nincs alázatom azért, hogy egyáltalán azt mondjam, hogy Isten, Te vagy az Úr. Jézus meghalt, és ő tud adni alázatot nekünk. A kereszten ott el lett végezve. És látod a lázadást, amit odaraktunk? ugye egy lázadás van Isten felé, általában a magyar ember lázad, ma reggel én lázadtam, nem tetszik nekünk soha semmi, igaz? Keserítjük a saját és mások életét, de Jézus meghalt. Meghalt azért, hogy békességünk legyen Istennel, hogy ez a lázadás el legyen véve, és meghalt azért a lázadásért, ami bennünk van. Hogy végre békesség jöjjön. Isten és ember közé, és ember és ember közé. És ez, ez a kedvencem. Mert a mai, mai napokban olyan reménytelen minden, nem? Tudom, ismerlek benneteket, hogy ültök dolgokban, és azt mondjátok, hogy mi lesz, mikor lesz ennek vége. Jézus a reménytelenséget fölvitte keresztre. Szóval szoktam mondani, hogy gondolkodjatok pozitívan, de az elég agykontrollos dumának hangzik, nem? De tudod, mit rájöttem a hétvégén, hogy én mondhatom azt, hogy gondolkodjunk pozitívan, tudod? Mert az agykontroll, az mondhat pozitív dolgokat, meg gondolkodhat, de nem biztos, hogy összejön. De én gondolkodsz pozitívan, mert Jézus meghalt értem azért, hogy nekem reményem legyen minden helyzetben. Reménytelen vagy ma reggel? Akkor légy szíves, nézd meg, ahogy ez fölkerül a fára. Mert ő reményt hozott az életünkbe. És tudod, ott van a bűn. Emberek azt mondják, hogy nagyobb a bűnöm, mint hogy mint hogy Jézus elhordozhatná azt, vagy én elhordozhatnám. És azt mondod nekem ma reggel, hogy te nem tudod, hogy én milyen ember vagyok. Jézus vére elég volt arra, hogy kifizesse bűneidet, és kegyelem által üdvözlünk. És ez az, az utolsó kedvencem, mert van egy ilyen magyar mondás, hogy egyszer élünk, de tovább folytatnám, hogy de örökre. Te, ha itt ma befogadtad a szívedbe Jézust, örökre fogsz élni. Vele. Mert ő fogja a halált, és eldobja, és életet ad nekünk helyette. Tudjátok, ez a ez a mai reggel üzenete, ez a kereszt üzenete, Hú, uh, van egy ilyen dal, ez a kereszt üzenete, hogy szabadok lettünk, hogy tegyük le a bűnt. Nem tudom, hogy hogy, hogy megy tovább ez a dal. De tudod, mit ma reggel, te ismered, ismered Jézust ma reggel itt? Hogyan ismered őt, mint egy vallást ismered őt, vagy szembejött már veled, és megragadtad őt? Mert tudod, ha nem is testben, de ő szembe jöhet veled ma reggel. Ő szeretne veled találkozni. Mert ő él. Őt nem fogják megtalálni. Ő nem egy eszme. Ő él, és ott van az atya jobbján. És aki átadja az életét neki, az mindazt. Mindazt, és még többet is. Ez kevés az a papír. Telerakhattuk volna, és az se lenne elég, hogy mi az, amit Jézus keresztje adott az embernek. Róma 10.17, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igény által. Róma 10.9, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Jézus avval, hogy föltámadt, bebizonyította azt, hogy minden, amit mondott még ezen kívül, az igaz. Minden ígéret, minden, amit a Bibliában ő kiejtett a száján, az úgy lesz, és ebbe biztosak lehettek. Ha ő azt mondta, hogy gondoskodni fog rólunk, az úgy lesz. Szerintem csodálatos dolog. És ez, ezt a kereszten tette megértünk, abban a pillanatban, amikor azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Én azért imádkozom ma reggel, hogy, hogyha te nem ismered Jézust, akkor amikor dicsőíteni fogunk majd együtt, elég egy egyszerű, egyszerű ima. Ő nincs messze tőled, ő ismer téged, és azt mondja nekünk a római levél, hogyha mi megvaljuk, és hiszük a szívünkben, akkor megtartatunk. Hit kegyelemből. Egy Péter, egy 18-21-ig nem kell oda Tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok, váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, akik. Ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménysége is legyen Istenben, hogy reménység is legyen Istenben. Szóval ma reggel van, van miért ünnepelni, van miért fölemelni a hangunkat, ma reggel is, de ma reggel különösen, mert ma arra emlékezünk, és csináltam ide egy kis listát nektek. Csak gondolkozzatok el ezen. Van, van miért ünnepelni, mert ő meghalt, hogy mi örökké élhessünk. Amikor te igent mondtál, beléptél az örökké valóságba. Magára vette a bűneinknek a büntetését, hogy nekünk ne kelljen. És nagyon tetszik nekem, egy, egy szerző azt mondta, hogy Jézus azt kiáltotta, hogy Uram, miért hagytál el engem, tudod miért tette ezt? Hogy neked már ne kelljen. Neked már nem kell azt kiáltani soha, hogy Uram, miért hagytál el. Ünnepelhetünk, mert biztosak lehetünk benne, hogy az ő ígéretei beteljesednek. Minden, amit ma reggel olvastál, az úgy lesz. És ünnepelhetünk, mert senki nem választhat el minket az ő szerelmétől a római levél szerint. Mert biztos helyen tudhatjuk a az életünket egy biztos kézben, ami nem remeg, ami nem ejt ki minket. Ünnepelhetünk, mert biztos lehetsz benne, hogy minden, ami történik veled, Isten akaratában van, és a javunkra van, azt mondja a Biblia. Bármi is. Az a javadra van. És egyetlen egy dolog, ami elválaszthat ebben az esetben az ünnepléstől, a te hitetlen, kemény szíved ami nem hiszi el, hogy a javadra van. De ezt mondja a Biblia, és tudod, milyen megnyugvás az? Így engedd be a szívedbe ezt, hogy Aha, bármi van is. Isten most valamit a javamra munkál. Ünnepelhetünk, mert Jézus él, és ez tagadhatatlan. Tagadhatatlan, hogy Jézus él. Őt nem fogják megtalálni sehol. És nem csak, hogy él, hanem ő azt mondja nekünk, és itt fogjuk ma befejezni. Olvassuk a 28. rész 18. versétől. Lapozzatok mindannyian jó. Legyetek szívesek. Megvárom, amíg mindenki odaér a mobiltelefonjában is. Oké? Okay. Tudom, hát ez a technika, feltámadás, nem vicceljetek. Ja tényleg van itt valaki aki a telefonja, ez csak vicc volt! Ó! Oh! Oké. Okay. Jó, mert utána esetleg néztem, oda, oké. Okay. Tehát a 18. verstől jó. Akár mobiltelefon, akárhogyan, mindegy. 28-18-tól. Azt mondjam. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén ezért tegyetek tanítványokán minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti vagyok minden napon a világ végezetéig. szólj a gyerekeinknek is ti. Léci. Velünk van, minden napon a világ végezetéig. Ő most veled van, mellettünk van. Hallgassátok a srácokat!